وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وعلى إذا هو الأوز الله تبارك وتعالى لصلاواتي سلام نيجبو جرسول محمد صلى الله عليه وسلم نيجبو جاسو قواردت سو شاستة أصحابي سوى نيجبو إسكرنا يسلت بني كدسون نقدانا Mnoge se Allahove tabareka va ta'ala blagodati ljudima, a muslimanima posebno. I one se ne mogu nabrojati, niti pobrojati. A ne sumnjivo da je najveća Allahove subhanahu va ta'ala blagodat njegova uputa mu'minima, da idu pravim putem, putem njegovog zadovoljstva, Dok se ne susretnu sa svojim gospodarom i dok ne dođu do konačnog svog stjecišta i mjesta vječnog boravka, a to je džennet Allaha subhanahu wa ta'ala, to je kuća počasti koju će uzvišeni dati svojim mu'minima, onima koji su ga volili i koje je on uzvišeni subhanahu wa ta'ala zavolio i nagradio najljepšom Vječnom nagradom. Osnova ove naše vjere jeste šahadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na čemu se bazira cjelokupni naš život? O ovom je bi se posebno dalo i trebalo govoriti. Upravo zbog toga što sva ljudska dijela isto ga proistiću što ukazuje sedmnest strane na dva vrlo važna principa. Prvi princip je la ilahe illallah, a drugi Muhammedur Rasulullah. Princip znanja i princip rada po tome znanju. Siratal ladina en'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim wala putem oni ih kojima si dao svoje blagodati to jeste koji znaju i rade po tome a ne na put oni na koje si se rasudio to jeste oni koji znaju a ne rade wala dallini tin a putoni koji su salutali koji rade ali krivo rade dakle dva vrlo važna principa a to je ihlas posvetiti se Allahu subhanahu wa taala valakin kunu rabbani budite Allahov da si opredjeljen kako će što postići Muhammedur Rasulullah siriči Resul Allah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izato alejsadun selam šta je tajna pravog puta jer će se ljudi razičiti to jeste oni koji će sebe pripisivati ovome ummetu Podijelit će se na 70 i 3 skupine. Samo će jedna biti ispravna. Samo će jedna biti ispašana. Koja je to? Men kana ala maena alehi wa ashabi. Ko bude na onome na čemu sam ja. I moji ashabi. I neslučajno. Upravo ta spašna skupina zove se. Ehlu sunneti. Velđemar. Pripadnici sunneta. I džemata, koji su na sunnetu Rasula s.a.v. i koji su u džematu. Neki danas pravi razliku između toga dvoga. Pa kažu, budi u džematu, nemoj ići iz džemata, makar ne bio na sunnetu. To nije ispravno i to ne nevalja. I takav džemat, makar ga ljudi izvali džematom, nije kod Allaha džematu. Jer u tome je svaka skupina, ili ljudi, ili ne ljudi, zvala bi se džematom. Ali to nije to. Već je džemat skupina koja se okupila oko istine. A ne bilo koja skupina. Onda će i futbaleri, onda će i pjevađi, svak će biti onda džemat. Može i to biti samo krivi i naopati. Dakle, nije slučajno rečeno ehlu sunnevan džemata. Pripadnici sunneta i džemata koji su okupljeni oko toga sunneta. I vidjet će se kao što Resul Alicav sam kaže, mnoga razilaža poslije meni. Držite se moga sunneta. Zašto baš sunneta? Opravo zbog toga što je sunnet tumač Kur'ana. Što je to praksa. Što ova vjera nije ostala u teoriji. Nije ideologije samo. Već je ideologija i praksa. Akida i šarijan, jedno uz drugo, ne može jedno bez drugoga biti. Dakle, znanje i rad po tome znanju. Mnogi govore, iako se u prošlo vremeno tome nije govorilo. Ali počelo se sada govoriti o lasu, o iskrenosti u ibadetu Allahu te barakeva ta'ala, o Allahovim svojstvima, o Allahovim subhanahu wa ta'ala pravima i našim dužnostima prema njemu. Ali često se zaboravlja i zapostavlja drugnji dio šahadeta. Često u današnje vrijeme nalazimo i te i takve koji se nesvjesno ili iz svoga džehla neznanja bore protiv drugog dijela šahadeta. Pa ko primjenjuje sunnet, nije u redu, čuvaj ga se. Pazi ga se. Sumnju nam je nešto. I zato nam je potrebno da vidimo prava Resula sallallahu alaihi wa sallam kod nas. I naše dužnosti prema njemu. Drugim riječima, značenje šahadeta Muhammedu jer se ne može biti musliman samo sala ilaha illallah. Već se mora priznati ovaj drugi dio šahadata Muhammedu Rasulullah. Ulema je to vrlo precizno objasnila. Mi ćemo ovdje, inša Allah, ta ala, ukratko spomenuti ta prava, a da bi nam to ostalo u našem sjećanju i u mislima, navršemo primjere kod ashaba i tabiina i najbolji iz ove iz ovoga kako su primjenivali sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sallam, kako su poštivali resula sallallahu alaihi wa sallam, kako su čuvali njegu sunnet, kako su se za njega borili, kako su ga da širili. Kao prvo, pravo Rasula sallallahu alaihi ve sallam kod nas je, da ga verujemo, alaihi salatu wa sallam, jer je uzvišanje Allah subhanahu wa ta'ala učinio to jednim od imanskih šartova. Jednim od temelja vjerovanja. I onome koga uzvjeruje ispravno i čisto obećao, a njegovo obećanje je istina, veliku nagradu, a u suprotnom veliku onome ko ne bude ispravno i iskreno i u potpunosti vjerovao u Resula s.a.v. وزيشاني الله كاشو سلوك الحديث وعند سيئو آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم منوك يوجيوا لآية على نزاسته فنه نزاسته فنه او بي كوي بيرو يتبويتس الله او بي كوي بيرو الله I vjerujte u njegovog resula. A objasnit ćemo i šta znači vjerovanje u resula, sallallahu sallam. Koje se ne svodi samo na jezik, samo na riječi, kada ti kaže da ga poslušaš, da ga slijediš da se u njega ugledaš, da ga poštuješ i tako dalje. Čemu ćemo progovoriti. I vjerujte u njegovog resula. Bojte se Allah i vjerujte u njegovog resula. To jeste potpunim imanom. Juutikom kivlejnim rahmetih daće vam uzvišeni Allah dvostroku dvostruku svoju milost. ojeć alekom nuen i podalić na vam svijetlost tem šu ne bitikojom ćete ići, neće vas smoći ljudi skrenuti spravoga puta vićete ispravvojjal pirrlekom i o prostićeva. Koji je jedini šar spomenut u ovome? Aminu bi rasuli. Vjerujte u njegovog rasula. Zar ovo nije nužno? Da ovome progovorimo u vremenu kad vjerovanje ispravno i potpuno i iskreno u rasula, ali i zato vselam, kod mnogih muslimana je postalo pokuđeno. A da ne govorimo o drugima. Ovaj aja ti su ljudi izmislili i napisali ovo je uzvišeno i objavio svoma Resulu ovi koji vjerujete bojte se Allah i vjerujte u njegovog Resula Muhammedu Resulullah da će vam dvostruku svoju milost i da će vam svjetlo kojim ćete ići i oprostit će vam vaše grije vjerovanje u Resula ali i salatu vaselam Povnaći za sobom vjerovanje u sve ono sa čime je došao Resul Allah s.a.s. I ne sumnjanje da čovjek uopšte ovaj ne posumnja u to sa čime je došao Resul Allah s.a.s. Da u potpunosti vjeruje u ispravnost njegove risale, njegovog poslanstva. Da je sve istina sa čime je došao. Da je to vahij od Allaha i da on od sebe to nije govorio. Zatim da o tome govori, da to širi, poznavajući ga i vjerujući u to. A nakon toga dolazi rad po tome vjerovanju i po tome znanju. I u tome se ogleda vjerovanje u Resula sallallahu alaihi ve sellem. Drugo što je nužno i potrebno u pogledu Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste da mu budemo pokorni i da se dobro čuvamo od nepokornosti njemu, a bez sumnje da je pokornost Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem od znakova imana kao što kaže uzvišeni Allah, ja, eyjuha, allazina amanu, ati'u Allahe wa ati'u Rasula wa ulel amri minkum. Ovi koji vjerujete, budite pokorni Allahu, i budite pokorni njegovom Rasulu, i prvacima među vama. Što je, što su mu festhiri da je to ulema i vaši prijedvodnici. Fe inte nazatum više i A ako se ulečemu raziđete faru duhu ila Allahi wal Rasul. On da se obrazite Allaho i njegovom Rasulu. To jeste Kur'anu i Sunnetu. In kuntum tu'minuna bilahi wal jomil akhir. Ako verujete Allaho i Sunni dan. Što znači obračanje Rasulu sallallahu alaihi wasallam to jeste njegovom Sunnetu jeste od znakova imana. Tavo što je okritanje od suda i presudi Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam od znakova nifaka i munafikluka to jeste licemjerskva. A ovo se ogleda ova pokornost Resuluhu alaihi sallallahu alaihi wa sallam ogleda se u činjenju onoga što je naredio i čuvanju i klonjenju onoga što je zabranio i prepuštanju, predavanju Za Zadovoljstvu I prihvatanju Onoga sa čime je došao Resul a.s. I ostavljanju Rasprava U pogledu onoga sa čime je došao Od propisa I od ove vjere Dakle prepuštanje Hukmu Resul a.s. I onome sa je došao Treći vid Treći vid Prava Resula sallallahu alaihi wa sallam kod nas jeste sliženje Resula sallallahu alaihi wa sallam i uzimanje njega alaihi salatu wa sallam kao našeg predvodnika i onoga u koga se ugledamo. Jer je uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala rekao u ajetu ispita Kul inkuntum tuhebbun Allah Reci im Allaho poslaniće Ako vi volite Allaha, pratite me, mene slijedite. Što znači da je slijedjenje Rasula sallallahu alejhi ve dokaz voljenja onoga koji ga je onoga koji ga je poslao. Fettabiuuni, ako vi volite Allaha. Ako je to tako kao što kažete da volite Allah, onda slijedite Rasula sallallahu alejhi ve Tu se ogleda vaša ljubav prema uzišenom Allahu te barekete taala tu neugleda se ljubav prema Resul ali sallallahu alajhi wa sallam u uspostavljanju mevruda u ilahiyama u kasidama u raznim jemecima koji se postavljaju baklavama, pitama, pilavima i tako dalje u teferic što mi se reklo već u svijeđenju Resula ali sallallahu alajhi wa sallam to slovo Kur'ana kazuje Jer se ova vjera uzima po znanju, a nikako pođerlu. Fa tabi'uni yahdibkum Allah. Kažu džerije, Allah, pa sledite nekog o Allah će vas zavoljeti. Wa yaghfir lakum dhunubakum bi-yursu fikum vaša grije, v Allahu ghafurur a Allah je taj koji je milostiv koji oprašta. Kaže Ebu Sulejman derami, kada su srca Istakla ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala On je objavio ajet ispita Ovaj ajet se zove Ajet ispita koji uzmišan Allah ispituje Iskrenost onih koji kažu Da ga vole Dakle Dokaz Tvog voljenja Allaha subhanahu wa ta'ala I Resul A.S. jeste da slijediš ono sa čime je došao ovaj čisti šarijat. Ibnul Qajim kaže u ovome ajetu, pa ako kod ljudi ne bude ili ne nađe se slijeđenje Resul A.S., to znači da nema ni voljenja iskrenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato nedostiže se ljubav Allah subhanahu wa ta'ala osim sliženjem njegovog poslanika Muhammeda salallahu alaihi ve sellem. Od toga je hadis Rasula alaihi sato wasalam, koga prenosi je buhurire radijallahu anhu od Rasula salallahu alaihi ve sellem, koga bideš imam u Bukhari, kullu umeti yedhulu nel jenneta illa nel eva. Cijeli moj umet užiče u jennet Samo neće oni koji odbiju. Pa pitaju ashabi Rasula sallallahu alejhi ve sellem, "A A ko je taj ko će ući? Allahu poslanici da uđe u džennet. Zari ma takvi, a on će odgovoriti: "Men ata'ani dakhala al-dženne, wa faqad aba." Onaj kome bude sledio, to je slječenje. On će ući u džennet, a onaj ko Ne htjedne taj je ozbije ulazak u džene. I zaista, onaj i svaki onaj koji je slijedio šta na ovom svijetu, slijedit to i na ahiretu. Pa ako si slijedio Resulat a.s. na Dunjaluku slijedit ćeš ga i na ahiretu ulazku u džene. Ako je slijedio Firauna, Faraona ili onog velikog ili drugi manje od njega, slijediće i, i na ahiretu isto tako kao što kaže uzvišeni Allah ja kudomu kaumehu jeumel qijameti fe uredahumul narod predvodit će svoj narod na sudnjem danu i uvesti ih u džehendensku vatru. Dakle uzeli ga za svoga predvodnika na dunjaluku i tako će ga uzeti i na ahiretu za svoga za svoga predvodnika. Od prava resula sallallahu alaihi ve sellem jeste da ga iskreno volimo srcima i našim djelima kako suštinom tako i formom i da njega alejsatu as-salam predpostavljamo svemu na ovome svijetu kaže alejsatu as-salamu alizo kogabili je buhari ja i muslim la ju'menu ahad Niko od vas neće djerovati dok mu ne budem draži od njegovog djeteta i roditelja i svih ljudi. Dakle, da ti je Resul Ali Iza Admasarami, to je njegovo pravo, draži od svega na ovome dunjalu. A u rivajetu drugom, Božji poslaniče kaže, omer iskreni, radijallahu anu, draži si mi od svega, samo nisi od mene samoga. pamo kaže Resul, nisi još omere. Pa kad tu stvarnost, taj hakikat, svati, Resul, svati omer, radijallahu anu, kaže, draži si mi sada i od mene samoga. Sada si, kaže, dosligao. Sada si dosligao omere. Dakle, sada se tvoja ljubav prema Resulu, ali islato vas salam, upotpunila. I sada si postigao ono traženu. Od nužnosti voljenja Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste da se na njega ugledaju. Mi ćemo vidjeti one zalutale kako se ugledaju na zalutale. Jednog od njih kojeg su uzeli za zvijezdu kako ih nazivaju. Pitaju kakav je tvoj je tvoj život kaže ništa, lutanje. Nema svrheni cilja u svome životu. Uzeo slijepca da ga vodi i potmini u nepoznatom. Od ljubavi prema Rasulom sallallahu sallam jeste da slijedimo njegove adabe i da njegov sunnet alaihi salatu wa sallam predpostavljamo svemu Da uzimamo njegov sunnet, alaihissalatu veselam, u odbranu. Da volimo one koji ga vole i vole njegov sunnet, a izbjegavamo i ne podnosimo one koji ne vole Resula, sallallahu veselam, i ne vole njegov sunnet. Od prava prema Resulu, sallallahu veselam, jeste njegovo poštivanje. Njegovo pravo Podpomaganje, kao što kaže uzvišenje Allah, tabaraka wa ta'ala, li tu'minu billahi wa rasuli, da vjerujete Allahe i njegovog rasula, watu watu da ga podpomažete i da ga cjedite, da ga poštujete. A to biva njegovim podpomaganjem za vrijeme njegovog života na ome svijetu i podpomaganjem njegovog sunneta nakon njegovog preseljenja na ahirec i odbrane sunneta i pozivanja ljudi sunnetu Resula sallallahu aleyhi ve sellem često pravo Resula sallallahu aleyhi ve sellem jeste nužnost uzimanja njegovih presuda u našim sporovima i zadovoljstvo njegovim sudem, sudom i da tome se ni u čemu i nimalo ne protivimo Kaj u zišnjih, Allah, Fela wa rabdika la yu'minun. I ne. Ta komitvoga gospodara oni i nevjeru Hata yuhakimu kbima še jara beynahum. Dokte nebudu u zi za svoga suca u svojim sporovi ma. Thum ne Fi anfusim haraja mima tadaite. I doki ne, ne, do... I dođu do toga da ne osjete nikakvu poteškoću pogledu onoga što si presudio. Oju selim u i dok ti u potpunosti teslim ne budu. To jeste dok ti si u potpunosti ne predaju i ne pokore u onome što im govoriš. Od prava Resula sallallahu alaihi sallam kod ljudi jeste i da ga držimo na mjestu na kojem jeste on i kojem pripada da ga ne zbuštamo sa mjesta kojem je odrelio Allah tebareke ve taala niti da ga uzdižemo iznad toga mjesta Abdullahova rasuluhu Allahov rob i njegov poslanik onaj koji je odabranik, među Allahovim stvorenjima, hatemun nevigin, pečat svim vjerovjesnicima, a znamo da je pečat završnica, i ono najbolje, među najboljima. Resulullah, kome Allah tabaraka wa ta'ala odredio, veliki šefaat na sudnjemu danu, i pohvajeno, i hvajeno mjesto, Koji je priželjkuju i vole da na njemu budu svi Allahovi vjerovjesnici. A to će se dati Resulu Muhammedu salallahu alaihi veselam. Ona je za koga dovu da, da dobije elu vasile. A to je najbolje mjesto u džennetu koje ne može pripasti dvojici ljudi. Samo jednome. I to je Resula salallahu ve veselam. Kome je uzvišeni Allah, tabarake wa ta'ala, rastavio mjesec. I dao da između njegom i brstiju izvire voda. I dao da se umnoži hrana pred njim. I dao da drvo ispred njega dođe i prohoda. I dao tolike mu ođizir. I dao mu na, najveću mođizu koju nije dao ni jednom svome poslaniku. A to je ovaj časni Kur'an koji će zagovarati kod Allaha tabarakeva ta'ala za one koji su ga učili i po njemu radili na sudnjemu danu. Kao što treba da znamo da je on čovjek. I da on ne poznaje gaib. I da on ne vlada Porišću niti štetom. Već uzvišeni Allah svim vlada i svakim. I uzvišeni Allah jedini pozna je gajb. Dakle, Allaho poslanik i njegov rob. I osmo pravo salavat donositi na Resula salallahu alihi vasallam jer uzvišeni kaže inna Allaho wa malaiketahu yusallona ala nebi. Zaista Allah njegovi meleki salavat donose na vjerovjesnik. Ja ejha alladina amen sallu alayhi wa sallimu taslima. Ovi koji vjerujete dolo, donosite salavati selam na njega. Nemojte u tome škrtarati. Nemojte reći ale ej selam izavšit stime. Već recite sallallahu alayhi wa sallam. Puno. I potpuno. Jer Resul a.s. kaže men salla aleyhi amaretan salla allahu aleyhi biha ašran. Ko na mene salavat jedan put donese Allah na tako deset puta salavat donese. To jeste smiluje se i dad nemu svoju blagodat. Jer uzvišeni voli svoga Resula salla allahu aleyhi ve salam. Da vidimo primjere kod ashaba. Primjere kod primjera ljudima. Nijevogodno sa prema resun o Salem, nije ovog svijeđenja resula Sal Salem njegovog sunneta, nije ovog vojenja resuna Sal je Salem, njigo ovog zalaganje za resuna Sallah jeem mi tako da je. Kao prvi u tome nizu koga ne možemo pobrojati jeste ebu uekkrinivi bihh krad vlahu Anju, kada je primio islam zatrašio i od Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ne samo to, već ga je zamolio da javno obznani svoj islam. I nije prošlo osim nekoliko časaka kad ustade Ebu Bekr radijallahu anhu međutoliki masama širka i mušlika. Pa je bio Prvi hatib ovoga ummeta. Prvi govornik ovoga ummeta koji je obznanio islam. Resulullah a.s. gleda u njega sjedeći. A ustade Ebu Bekr radijallahu anu da obznani svoj islam. Pa to uzbudi i uzbudni muševike. Te usta doši da ga prebiju. I ubrzo su ga stavili pod svoje nogi. Tako da mu se lice umalo nije moglo prepoznati. Ponijeli su ga u odjeći. Njegovoj kući. A niko od njih, njegovo društvo od mima, niko od njih nije ni sumnjao da će živo od ostati. Bili su ubjeđeni da je mrtav. Kada je na kraju dana o sebi Ebu Bekr, rabijallahu anhu, znate li koje su bile prve riječi koje je progovorio? Pitao je šta je sa Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem. Ne pita šta je bilo sa mnom. Šta ovo bi? Što su me izranjavali? Je su mi kosti slomili. Šta je sa Rasulom Allahovom sallallahu alejhi ve sellem? Nemiš osebi pred Allahovim Rasulom Ali salatu ve U jestini toga belaja i musibeta, koji ga je što uopšte, osebi ne pita, već kaže neću se smiriti dok ne vidim Rasula sallallahu alejhi ve svojim očima. Pa su domali Rasula a.s. da se smiri Ebu Bekr radijallahu anhu. Da mu to bude lijekom u tom njegovom musifetu koji ga je zadesio. Pomer radijallahu anhu namjeravao bi nešto učiniti. I odlučio se nešto da učini. A kada bi mu se reklo to nije radio Allahov Resul sallallahu aleyhi ve sellem, on bi to odmah ostavio. Nema ima priče niti raspravi. To je tajna, to je ključ uspjeha toga ummeta, što su ih se bojali i Perzijanci i Rimljani. To je ključ što se danas nakle boje. Zato što se mi ne bojimo uzvišenog Allaha u sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam. Već se bojimo ljudi šta će nam ko i gdje i kako prigovoriti u sunnetu Resula sallallahu alaihi wasalam. I kada se vratimo ovim izvorima se i naš ponos i naša snaga i naša na kraju sigurnost koju je uzvišeni objećao pravim iskrenim uminima u što nema nimalo, nimalo sumnje. Umer, radiyallahu anhu, dolazi do Hajarul Aswada. I kaže mu, u rivayetu, koga beješ imam i Bukhari, ja znam, da se ti kamen. Ne možeš ni štetu, niti dikori izdoniti. A da nisa vidio Resula, alaih sallam, da te je poljubio, ne bih ni ato učinio. Dakle, slijedženje Resula, sallallahu alaihi wasallam, Saad ibn Rabi'a, Se okrenuo Zejd ibn Sabitu na dan Uhuda. Koji je ispuštao zadnje izdisaje. Zejd ibn Sabit na izdisaju. U smrtnome času. I kaže ovome Ashabu Sa'ad ibn Rabijev. Zadnije svoje riječi i svoju poruku na Dunjalu. Poslušajte šta mu kaže. Prenesi Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam jer on nima vremena da ode da ga pozove gotovoj. Melek smrti već došao. Prenesi selam Resulu i reci mu da ja osjetim miris dženneta. I reci mom narodu ensarijama. Da ne imaju opravdanja kod Allaha. Ako mušnici dođu do Resulu Allaha sallallahu alaihi ve sellem, a među vama ostane i jedno oko koji koje je trepče. I tada ih izdahnu. Zadnje riječi koje progovara. Gdje su smrtni bolovi? Gdje je briga za dunjavukom, za djecom, za porodicom, za kućom... Nabrajaj koliko god pođeš. Resulullah s.a.m. Prenesi mu selam i reci da osjetim džedljetski mis. A moj naroden sarije ne imaju opravdanja pred Allahom ako i jedan ostane živ, a mušnici dođu do Resulah s.a.m. Daju sve za Resulah s.a.m. Svoj život žrtvuju. Jer vjeruju istinski Muhammedu i Resulullah nisu došli riječima na da govore, već govore svojom krvlju, govore svojim dijelima, svojim životima, to potvrđuju. I to je taj šehadet. Jer šehadet šta znači? Znači svjedo, svjedočenje, znači potvrda, znači nešto na čemu ima pečak, dokaz. A šta je dokaz toga što kažeš? Muhammedur Rasulullah, to su tvoja dijela i tvoja praksa. Žena od Ensarija, Koje ime pamti onaj u je vlasti sve. I kojoj ništa ne može nauditi to što mi ne pamtimo njeno ime. To što ju je upamtio Rabbole Alemin. Kojoj je preselio na Ahiret na Uhudu otac i brat I muž. Pa su li obavijestili o tome. Obavijestili je da je ostala bez oca i bez brata i bez muža. Odjedno. Pa reče, a šta je Allah učinio sa svojim poslanikom? Šta je sa Allahovim poslanikom? A oni joj odgovoriše, hvala Allahu, on je onako kako ti voliš da bude. A ona im reče, pokažite mi ga da ga vidi. Ne može da vjeruje njihovim riječima. Hoće da se njene oči uvjere i smire da je Resul Allah, ali i sad ostala među živijima. Zaboravlja da smrt svoga oca i svog brata i svog muža prema Resulullahu sallallahu alaihi wa sallamu. Pa kada ga je vidjela, povikala je iz dubine svoga srca svaki musibet nakon tebe lahak je Allaho poslaniće. Resulullahu alaihi wa sallamu Moja sahaba koji se zove Seuban, koji ga je puno volio i nije imao strpljenja da se udalji od Resolu Allaha sallallahu alaihi wa sallam. Došao mu je jednog dana, a lice mu se promijenilo. Smršao je u svome tijelu. A tuga mu se pokazivala na licu. Pa ga upita Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam o takvom njegovom stanju, a on odgovori. O Allahom poslaniće, mene ništa ne boli. Osim to što kada te ne vdim, ja te poželim. Osjetim togu, usamljenost bez tebe. Pa sam se prisjetio ahiret. Gdje te neću vidjeti? Jer ja, ako uđem u džennet, ti ćeš biti na stepenima Allahovih vjerovjeznika, a ja se tu vidjeti ne mogu. Pa je uzvršeni Tabaraka wa ta'ala objavio za njega i sve ostale riječi kur'anske وَمَنِي يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولُ A onaj ko ne pokoran Allahu i njegovom Rasulu فَاُولَعِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Takav će biti uz onaj kojima je Allah dao svoje blagodati minem nabijine uz Allahove vjerovjesnike, wassiddiqine il iskrene, wasshuhedai wassalihin il shahide i uz iskrene, vahatune ulaika rafiqa. I divno je to društo. Pa i to bila radosna vjez svim ashabima Rasula sallallahu alaihi wasallam. U hadizu, kogabeje imam Bukhari Od Enesa radijellahu anhu, da je jedan čovjek pitao Allahovog vjerovjesnika, ali ih i salatu vaselam, kada će nastupiti sudnji dan. A on mu reče, a šta si pripremio za njega? A ovaj mu odgovara, ništa posebno. Osim to što ja volim Allaha i njegovog resula. Pa mu on odgovori. Ti si uz onoga koga voliš. Enes reče, pa se ničim nismo toliko obveselili kao riječima Resula sallallahu alaihi wa sallam. Ti si uz onoga koga voliš. Pa reče Enes, a ja volim Allahovog vjerovjesnika je Ebu Bekra i im nadam se da budem nima svojom ljubavlju prema njima, makar i ne radio ono i onoliko koliko su on. Kada su stanovnici meke, a meka sveti hran, svjeta zemlja, odabrana, ali u to vrijeme njom Su hodali mušnici. A iz nje protvjerali najbolje i najbolje Allahova stvorenje. Kao što danas često vidimo. Da se u Allahovim kućama ne da i ne dozvoljava govoriti o Allahovom vjeru. Iako su one zbog toga i uspostavljene. Ali Allah su vlada i on svim upravlja i on mjenja situaciju pa kada su stanovnici Mekke mušnici izveli zei dibni desneta iz harema da bi ga ubili boje se Allaha to bože pa neće u Mekki u haremu da ga ubiju već su ga izveli izvan harema što kažu Hoće krmka kurbana. Ne može od harama halal. Hoće od kamate džanije. Hoće od halal porod. Ne ima od krmka kurbana. Ima, ali to nije to. Izveli ga iz harama da ga ubiju. Bojeći se Allah da ne ubije u harama. A mu reče tada, u sufljan, koji je tada bio mušnik, a kad mi primio islam, Zaklinjem te Allahom, o zejde. Bili volio da je Muhammed sada na tvojem mjestu. Da ga smaknemo. A da si ti kod svoje žene. A odgovori i njemu i ostalima zejde. Tako mi Allah. Ne bih volio da je Resul Allah, ali sam, sam ne ovdje, nego ne bih volio da je on tu gdje jeste, pa da ga ubode crni, a da sam ja u svojoj porodici, kod svoje žene. Ne da bude on na mome mjesto ovdje, da je on tu jeste da ga crnu ubode. Gdje su oni koji slušaju protiv sunneta Resula, ali sad da na se nam pa šute? Gdje je mladošt, gdje je snaga ili je muško postalo žensko pa se ne smije ili se vodi politika da ti neko napadne da na oca i majku i da je psuje i vrijeđa, skočio bi i zasrvenio se i ne bismo te ni poznali da se to ti i taj. A kada se govori protiv sunnata Resula, ali sad za celam, onda se vodi politika lijepo ljudima. Fino. Na koga? Na čega? Na račun sunneta Rasula A. i na račun ove vjere. Enes ibn i malik, radijallahu angu, kaže, kad izu koga bilježi imami Bukhari, u vremenu kada još vino nije bilo zabrano. Kaže, pojio sam narod u kući Ebu Talha. Pa je naredio Rasulullah s.a.v. glasniku da odzvani vino je zabranio. Pa reče, Enes, tada mi naredi Ebu Talha, izađi i proliga. Pa sam izašao, prolio ga i teklo je vino ulicama Medinskim. Odmah, u času kada su pili, nisu rekli samo još ovo i nikad više. Ne, nego nikad više od sad, odmah. To je ta pokornost. To je taj ubudinje. To je obožavanje i ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisu im trebali zakon. Nisu im trebali proglač. Nisu im trebali poredni zabranjeno i pokorno, sallahu tabaraka wa ta'ala, potpuna. Abdullahi ibn Omer, radiyallahu ani, kaže, kada su ljudi bili u mesi dukuba, na sabah namazu, došao im je čovjek od Rasula, sallallahu alaihi ve sellem, i rekao, Dakle, ljudi klanjaju sabah namaz. Dolazi im čovjek kod Resula Aleyhi Veselam i u toku namaza im kaže noćas je objavljeno Resulu Allahu Sala Allahu Aleyhi Veselam iz Kur'ana gdje mu je naređeno da se okrene prema Kjabi, pa joj se okrenite. A ljudi su bili okrenuti prema Šabu. Bile okrenuti prema sjeveru, a treba a se okrenuti prema jugu. Jer je Medina između Bejtul Maksisa, između Mesidul Apsa i između Kjabu. Mesidul Apsa, Bejtul Maksis na sjeveru, a Kjaba i Meka na jugu. Skroz upravno da se okrenuo. Pa su se okrenuli svojim licima prema Kjabi u namazu. Ne ima rastrani. U namazu odmah pokornost. Nije kao kod nekih današnjih, pa što to tako, pa neobično nam je, nije moj dedo tako radio, nije me, taj, to me je naučio, to je novo za men, rastrave i rasprave, A jedan sebe doveo do, tada, do toga da kaže, dok nam nije Buharija prevedena, nismo se zbunili. Znači kad smo bili u dželu, kad nismo znali vjeru, onda smo dobro bili. Sad kad smo naučili vjeru, sad ne znamo šejtanska posto Pogledajmo ovaj primjer. Vidite li ima Ibn Kathir svoja tafsira kada je pozvao Resulullah sallallahu alayhi wa sallam yuda nabi'u na, na priseg zavija Prvi koji koji je došao do njega bio je Sinan el Ehadi prvi poleti odma pa kaže Pruži mi ruku, Allah o će da ti se zavjetujem. A Resulullah, alaihissalatu wasalam, ga pita, a nešta mi se zavjetiš, šta mi to ti obećavaš? A on mu kaže, na ono što je u tebi, na ono što pomisliš, na ono što misliš. Ne pita, mogu li ja to, trebam li ja, dopitam ženu, dopud je za to. O, dobre je, dok vidim ovo, dok na ono što pomisliš, Resulallahu, ja ti se zavjetujem. Jer mu vjeruje da ga neće na navesti. Da je to dobro sve što mu kaže. Zavjetujem ti se na ono što misliš, na ono što ti je u duši. To je u tellimu teslima, u potpunosti dok ti teslim ne budu. To je ta vjera čista i čvrsta. Čvrsta. Koju danas mnogi kude i koje se danas mnogi odriču. Jer hoće da su sigurni. Od koga? Od onih anama. Pa koji slušaju, nekto maće sebi kako god hoće. A to što neće biti sigurni od Allaha, to ih kao da nije briga. Nego da su sigurni na dunjaluku. Od onih anama. Kada je bio sulh na Hudejbije. Prenosi se od misljorebni na hrene i mervana da su rekli opisujući ashabe Sula sallallahu sallam. Koliko su poštovali Allahovog poslanika. Kaže, kada bi Abdes uzimao umalo da se pobiju oko one vode kojom Abdes uzimao. Kada bi nešto progovorio, stišali bi svoje glasove kod njega. A u njega direktno ne bi gledali ispoštivanja prema njemu. Ashabi Resula sallallahu alaihi wa je opit naveden i u Tevratu i u Inđiju, Koje je Allah sallallahu alaihi wa jednom pojednom jednom odabrao da budu u društvu Resula sallallahu alaihi wa pa onaj kaže nisam video ikoga da ga njegovo društvo toliko poštuje kao što sam video asaba Muhammedov da ga poštuje kaže bio sam i kod kitre i kod Kajcara, bio sam kod nedjašije ali niko te vladarete ne poštije kao što asabi poštuju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Biližiš se od Abdurrahman ibn Abilejle, da je Abdullah ibn Rewaha u drugom rivajetu Abdullah ibn Mes'ud. U hadisu koga spominje ibn Asakeh. Da je Abdullah ibn Mes'ud ili Abdullah ibn Rewaha, da su bili na kutu prema džamii Rasula s.a.w. A Rasulullah je drža kutbu. I reče tom prilikom sjedite. Taj ashab je bio izvan džamidu. I kada je čuo sjedite, sjeo je na mjestu gdje se zapekao. Odma pokornost. Ne, ima, ne može biti šteta po tebe nikome slučaju. Pa kada su tu taj događaj, prednjevi Resulullahu sallallahu esallam, nije mu rekao, pa što to tako radiš? i tako daje, kao što mi danas mnogi to kritikovali, nego kaže Allah ti povećao tvoju pokornost Allahu i njegovom Resulu. Još ti Allah više povećao tu pokornost, jer u tome je zla nemože biti. To je samo dobro. Zajdi mihali del džuheni, radijallahu anhu. Kaže, rekao je Resulu Allah sallallahu alihi wasallam, Some hadisu, levla je neškala ummet da emer to bi si vvake ende kuldesada. Da se ne bojite škočii svove ummetu, naredio bi im daf, vak, da upotreblljavaju mislak kot namaz. da god Kako da oće Pa, se kaže one rivaju koga bi imami pirmi zje budavo di Ahmed, pa zej nikada nije išao u, u meživ? A da mu micvak nije bio za uhom, kao što kod pisara stoji olovka za uhom. I uvijek bi to upotrebljavao. Poslužnost u onome što bismo mi rekli i malo mi veliko u svemu. A sve je veliko i sve je važno u ovoj vijeli. Natja kaže da si vidio Abdullah ibn Omer radijallahu anhu Kako ide ustopu za Rasulullah salallahu alejhi ve selle? Gdje gleda, gdje Resulullah, ali alayhi se selle staje, pa i on tu staje. Rekao bi ovaj je poludio. Dote mjere je snijedio Rasulullah salallahu alejhi ve selle. Da li skazu jedan murid ide ustopu za svojim šejhom? Kažemo tačno. Postoji dokad za to? A to so Kur'an sierieci: "Ja ejha alladzin la tattabi'u khutuwat ash-shaytan". To vi koje wierujete, ne sledite shaytanove stope. Jer koje taj nakul Rasulallahi ta sallam, da zaslužuje, da se ide za njim ukorak. Koje taj mnogo neka. Udatija Abdulloh ibn Umar radijallahu anhu se biji, što spomnje Ibnu Saadu tabekatu i sire alamin nubela knjizi. Kada je čuo Resulullah sallallahu alaihi wa sallam da kaže da ostavimo ova vrata ženama. Ova vrata u meću da ostavimo ženama. Pa kaže nafija pa nikada Abdullah ibni Omer nije prošao kroz ta vrata. Dok nije predselio nafiju. Nikada više. Nekada bi došao u džavnju prazna džavnja, nema nikoga. Zašto da idem okolo? Rekao je Rasulullah, ali isad vas salam, to je pokornost. U potpunosti. To je osnova. A ne kao kod nekih, filozofija se uzela sa osnovom. Asun net, ili se neće, ili se ne poznaje. Od Ebu Umame, radi Allahu anu, se bilježi u hadisu Ahmed Tabarani je inesajje da je Čore sallallahu alejhi ve sallam da mu kaže kada ga je upitao Boži poslanici reci mi po savjetu ime šta da koji ibadet da čini a on mu kaže alejk bis som fa inahu la drži se posta jer mu nema ravno jer je resulullah sallallahu znao protiv ljude koji je ibadet za koga Da unjemu se posebno istakne, ne usporavajući druge ibadete i izvršavajući druge oboveze i farzora. pa kaže radi oga hadisa pa je pa je ebu umane i njegova žena i njegov sluga nisu sretani osim kao postaći. Dakle je primjenjiva o svoga života tu oporu Reula Sallahu ali Selna. Ezehebi u sferu spomije od Abdurrahmana i Sulemija, koji je bio učač kufe, imam u znanju, učio Kur'an i poznat po poučavanju Kur'ana, gdje je ostao 40 godina u džami i kufe, poučavajući ljuda Allahove knjizi, prenosi se od Ebu Abdurrahmana i Sulemija, od Osman ibn Asfana, od Allahovog poslanika, salam, hadis, Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i druge Kur'anu poučava. Pa su ga pitali šta se je navjelo četrdeset godina da ostaneš u džami i da poučavaš ljude Kur'anu. On kaže, naveo me ovaj hadis. Jedan hadis, retul a.s. naveo ga da 40 godina ostane I poučava ljude Kur'anu u Allahove kuću džani. Pogledajmo toga pridržavanje sunneta. Prenosi se od Ibnu Lubbareke, od njegovog šeha, Alima Malik i Bdjeneca. Koliko je držao do hadita Resula sallallahu alaihi wa sallam. Da čovjek dođe u nedoumicu. Kaže Ibnu Lubarek, bio sam kod malika, pa mu se lice, boja lica mu se promijenio i lice mu se izmijenio nekoliko puta. Pa kada je završio sa kazivanjem hadisa Resulullah s.a. ljudice raziđoše, a ja mu priđoh i upitah ga primjetio sam da se promijenom a on mi reče 16 puta me ubu akrep a ja nisam bio prekinuti hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji govori kada je došao matlab ibn hanbab Said ibn al u njegovoj bolesti kada je ležao Upitao ga je o hadisu Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. A ovaj u svojoj bolesti reče Podignite me. Ja mrzim da govorim hadis Resulullaha alaihi sallallahu alaihi ve kada ležim. Bolestan. Kada može tlenjati ležić. Ali ispoštivanje prema hadisu Resulaha sallallahu alaihi ve sellem On naređuje da ga podignu. Abdullahi ibn Omer posebno se istakao u slijedenju sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Gledao je gdje Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam klanja pa bi tu klanjao. Ako bi Allahom poslanik ocijo izpod nekog drve, nakon preteljenja na ahiret Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ibn Omer bi dolazio i zalijelo to drvo, da bi mogao, od se pod njim kao što je to čini resulullah sallallahu u dunjaočkim stvarima ga sledili a ka mali u vjerskim propisima to je ibn Omer Zate li šta je uradio Abdullah ibn Omer Jednom prilikom kazivao je hadis Rasulullah sallallahu alajhi wa sallam u prizustvu svoga sina Hadisu kome Rasulullah alayhi wa sallam kaže nemojte spriječavati Allahove robinje da dolaze u Allahovu kuću. A njihove kuće su bolje za njih. To je hadis resulala. Kada je to čuo sin Abdullaha ibni Umara kaže mu vallahi mi ćemo ih spriječavati. Što? Jer je to protumačio promjenom vremena. Nije to više vrijeme kada Kao što je bilo u vrijeme Resulullah, ali i se. Promijenilo se vrijeme, treba sad da isprećavamo. Ne damo im šuđanu. Abdullah ibnomer nanuti se na njih. I kaže, tako mi Allaha, s tobom do svoje smrti više progovorit neću. I nije s njim progovorio da nije umro. A mislite poslije smrti da jest? Dakle, poštivanje i cijenjenje Hadisa Resula sallallahu alaihi wa sallam. U biti na hajberu. Hoće da, da prekini? Daj nam išaret? Možda bi trebalo iz glasa? Inša Allah ukratko. A i ovo je večera. I ručak je večera. Sala. U biti na khaybar. Kada je Resulullah alaihi sallallahu alaihi wa sallam rekao da ću ovaj bajrak čovjeku koji voli Allaha i njegovog Resula. Kome će Allah dati pobjed? Omer radijallahu mu kaže nisam dotad poželio da me, Allah, da me Resulullah ali sad sam odredi za predvodnika želeći tu vrijednost. Pa sam se pred ljudima pokazivao ne bi na mene pokazao Resulullah ali sad se svema. A on reće pozovite, pozovite mi Ali Ubnija Ebi Taliba. I tada mu reće između ostalog idi I ne okreći se dok ti Allah ne dadne pobjedu. Krenu u tome zanosu Ali radijallahu anu uzevši bajrak, krenu naprijed, pa zastade. Svjeti se nečega čega što nije pitao Rasulullaha alaih satova sala. Zastade. Ali se ne okreći. Već onako stojeći, a za njim Resulullah, ali i sada ostalam, jer mu je naredio, idi i ne okreći se dok ti pobjeda ne bude data. Krenu i zastade i povika Božji poslaniće. Na čemu da se borim Pratav njih. A on mu reče, bori se protiv njih dok ne posvjedoče. La ilaha illallah. Muhammedu resulom. Pa krenu Ali radij Allah, dok mu ne bi data pobjeda Činili su i u dunjanučkim stvarima ono što je činio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Od toga je hadis koga bilježi imam el-Buhari od Ibni Omera radijallahu anu. Uzeo je Boži postanik ali sato je salam da nosi zlatne prste. Prije nego što je bilo zabranjeno. Ponio je zlatne prste Resulullah alaihi wa sallam. Pa svi ljudi uzeše nositi zlate prste novi. Zatim je to odbacio, Resul ali zato je selam i reče nikad da više neće oblačiti, to jeste na dunjavu. Pa svi ljudi pobacaše svoje zladno prstenje. A jednom prilikom, hadisu ko koga bi je žel u knjizi Eš-šifa od Ebu Sa'ida al-Hudri, radijallahu anu, kaže, kada smo klanjali, Za Zna, Resulullah s.a.w. skinuo je svoju obuću i stavio je na svoju lijevu stranu. Pa su tako i učinili ashabi. Pa su tako učinili i ashabi. Pa im reče, Resulullah s.a.w. Džibril mi je rekao da ima nečistoća na njima. Pa sam ih skinuo. Dakle, slijedili su kao svemu šta on radi. I kao zaključak Pominjemo riječi Ebu Bekra, radijallahu anhu, a ovome Allah najbolje zna i kraja i gdje, Kaže Ebu Bekra, radijallahu anhu, ništa ne bi ostavio. Na čemu je bio Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem? A da to ne bih uradio? Jer se bojim, ako bih to ostavio, da moje srce ne skrene sa pravo na Takvi su bili primjeri. I to su bili primjeri kod primjera. A sada ukratko, jer nas vrijeme prestiže, spomenut ćemo odnos ljudi prema sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. Kakav je? I na šta se sve ljudi dijele u današnjem vremenu? Jedna vrsta ljudi predpostavlja sve drugo o sunnetu Rasula salallahu ve wasallam. I boje se da će im ljudi nauditi ako sunnet primjene u svom životu. I misle da je u oslavljanju sunneta njihova sigurnost. Neki opet među muslimanima uzimaju sunnet za da bereket sam. Pa je zapamčeno a to je možda danas i zaboravljeno. Ni toga više ne. Da u teškim vremenima ljudi su uzeli čitati Sahihul Buhari, radi bereketa. Spominje se da su u mjesecu Ređepu došle vijesti da Katari hoće da uđu u šaru. Pa su se ljudi zbog toga prepali i počeli su između ostalog čitati Sahihul Buhari, radi bereketa. Kao što se spominje da u Damasku, kada bi se ljudima neka nedača na njih sručila, da bi podijelili djuzove ili dijelove Sahihul Buharije ljudima da pročitaju, a kada bi to završili onda bi svečanosti uspostavili kao što rade kod Hatne Kur'ana. Radi berekata drže sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neki opet se okreću od sunneta i kažu dosta nam je Kur'an. A takvima postavljamo pitanje koliko rekata podnevskih parzima. I u kom ajatu u Kur'anu se to spominje. I kako se posti i kako se hađa obavlja i tako da Dakle, sunnet je tumač i komentator Kur'ana. I ne može se uzeti Kur'an bez sunneta Rasula salallahu alaihi ve salam. A u današnji vrijeme neki se nezadovoljavaju zadovoljavaju od sunneta. Već uzimaju komentaricati Kur'an i tumačiti ga po prijevodu. Pauzimaju jedan ajet ili dio ajeta nepoznavajući uopšte ararski jezik. Od onih kojima su svjedočanstva i Čazetname dali ne samo nevjernici, nego dokazani i potvrđeni din dušmani. I uzimaju takvi... I to mače Kur'an, ne samo bez sunneta, već i bez poznavanja arapskog jezika, po svojim strastima. Ima i onih koji uzimaju od sunneta i ispravno i neispravno. I sahih preneseno i potvoreno, izmišljeno. Ne imaju nikakve mjere ni mjera u Po Pa proturaju hadise i spominju hadise koji osnove ne imaju. Čak hadise koji odvode u nevjerovanju. Od toga je had, hadis izmišljeni Da te nizam stvorio Allaho posla, iče ne bi stvorio ništa. Što znači stvorio sam svera di tebe. Da bi tebi udobolio. Jel to sverhaj ti svaraja čovječanstva. Ili, Vama khalaqtu ljinnu val insa, ila li ja abudoni. Ili da Allahu i bade čini. Prilik, jednom prilikom prenosi Ibnul Dževzi od Tajalisja Taly, da je Ahmed ibn Hanbel Jahja ibn Me'in da su so sjedili u jednom mjestu mje, mje, mje, kad izađe jedan govornik i kaže čuo sam hadis od Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Me'ina. To su so dvojica najpoznatijih muhadisa ovoga umeta. Hadis od Allahovog poslanika spominje ko kaže la ilaha illallah, Allah stvori pticu zlatnoga kljuna, ja su perja od Jakuta, navodi nekoliko stranica hadis, izmišlja. Kad završi to, pita ga Ahmed ibn Hanbel i ibn Ma'in, koji su sjedili u tome metru. Kažu, jesi li ti to čuo od da Ahmed ibn Hanbel i Yahya ibn Ma'ina? Kaže, jesam. Pa kaže, ja sam Ahmed ibn Hanbel i kaže, ja sam Yahya ibn Ma'in. Pa kaže, ja sam mislio da ste vi pametni ljudi. Kaže, ja imam sedamnaestoriću Ahmet ibn Hanbera, ja, ja i Ajni Mejina od koji prenosujem. Koliki je Ahmed i, kol, i, i koja je opuža. Ne sidi se i obraz da ne ima pred ljudima očini glaga. Prihvata ju svašta i svašta uzimaju. Ima ljudi koji od sunnjaka ne uzimaju osim samo ono što se slaže sa njovim razumom. Što ja prihvatam, to ću i uzim. Što mi nije jasno, ja to ostavljam. Pa uzima svoj razum kao mjerilo u vjerskim pitanjima. Tako je treba zapitati, a kakav je Allah po tvom razumu? Gde nam ga opiši? Kakvi su meleki? Hoćeš li ih možda nacrtati kao, kao što su oni tamo nacrtali? Kako je po tvom razumu to? I kako je ovo trebalo neka pitanja zapitati? Je li tvoj razum vahni? Jesi li ga uzio za svoje božanstvo? Ne uzio bilo. Ima i onih koji ne uzimaju od sunneta osim ono što im paše i odgovara. Pa kada mu kažeš treba prije braka kod zaruka da vidiš djevoj, kaže dobro, hoću, odgovaram. Allah je lijep i voli je i tomu je lijepo. Vjera je laka i tomu odgovara. Ali, kada mu kažeš namaz kako treba u svojem vaktu sa džematom po propicima i tako dalje, on onda po svojim strastvima i po svojim protivima radi i prosuđuje. Ima i onih u pogledu sunneta koji sunnet definišu i kažu sunnet je ono što se ne mora. Kad ga upita šta je to sunnet Kaže ono što se ne mora. I odmah sve riječiš. Ne ima biva nikakve obaveze prema sunet. Ili u još boljem slučaju kaže ono kad uradiš lijepo imaš evab, a kad ne uradiš nemaš griha. Ali opet se nakraju svodina jedna. Šta će sunnet Ne mora neobaveze, ostavi ga. Znači, osnova je ko sunneta ono što se ne mora. Osnova sunnet jeste, ostavi. Neuzubrljena. A šta je sunnima? Hadisima u kojima se opisuje svojstvo namaza? Je li to se ne mora i tako dalje? Dakle, ne. Osnova sunneta je da se radi. A ne osnova da se, da se ostavlja. Isto tako. Ima onih koji se bavaju sunnetom radi iluma samo. Radi znanja. Ako ga upitaš hadis, rećete hadis. A što to tako ne radite? Jedno teorija, a druga je praksa. Doktorati, diplome, svjedočanstva, ali svjedočanstva u dijelima, ne ima. Uzima znanje, radi znanja. I to je ono što spominje u hadisu Resul, ali sal salam, jehulune mala jehulune. Govorit će ono što ne rade. O jehulune mala jumerune, malem jumeru bin. A radit ono što im nije bilo naređeno. Dakle, nije u redu njihov postupak. Ima li onih koji su uzeli od sunneta ono čime će proteferičiti. Pa smatraju da je sunnet, proteferičiti me vluda uspostaviti, uzjeti najeste, poslušati lijepe ženske i muške glasove i razići se svojim kućama svaka opet na ono na čemu je bio. Nema sjećanja Resula sallallahu sallam dan put godišnji. Sjećanje njegovo je stalno. Svaki dan sjećanje njegovo prakta ove vjere. I nasihat na kraju Jeste da se prisjetimo kada vidimo naš -ja, naš odnos prema sunnetu Resula sallam treba da se prisjetimo ono ga fta ese podjo resulullah sallallahu alayhi wa sallam na putu ovoga ga na putu dostavljanja ove vjere tako da se zastejimo našeg zacleta i naše vremena prema sunnetu resula sallallahu alayhi wa sallam zainul abidi ibn ali ibn al husajn ibn ali ibn abi talib kashi Učili smo životopis Resulullah sallallahu alaihi ve sellemu kao što smo učili sure iz Kur'ana. Kako je živio Resulullah ali to smo učili kao što učimo sure iz Kur'ana. Nakavno. Da bismo upoznali njegov život, da bismo potome radili. Isto tako. Da upoznamo Kako je bilo stanje ashaba i tabiina i tabi i tabiina i najboljih generacija ovoga umjeta u pogledu sunneta Resula sallallahu sellem i da se potrudimo što više sunneta upoznati i po njima raditi. Dakle, ovo nam je kroz teoriju i kroz pracu. Jedna velika povuka i poruka. Takav naš odnos treba da bude prema sunnetu Rasulullah s.a.w. I da je to vjera. I da je nemaran odnos prema tome. Ili okretanje od toga. Ili ostavljanje toga, ostavljanje vjere. I da je takav opasnost. Da takav ostavlja jedan dio šehadeta bez koga se ne može biti i živjeti kao muslimariju. I ovo je s Allahovom taboraka pomoći, uzvišenja Garancija ovo me ummet. I dok je ovaj ummet imao takav odnos prema sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, je Allahova pomoći i pobijeda je došla i dolazila. Dočin, kad, kada su se mnogi okrenuli proti sunneta Rasula alejhi tasallam. Kada je to kod mnogih postala sramota, Kada su mnogi se počeli toga odricati, kada su mno, mnogi u džehlu ostali, u pogledu sunneta Resula ala Is.a.a.s. Kada se radi bitati, ostavljaju sunnet, kada se izmišljaju novotarije umjeri, a ostavlja se praksa Resula ala Is.a.s.a.s. Onda se ovaj umnet podijelio. Po mnogim ostavama, po sprasnima, po nacionalnim osnovama po međusobnim koristima i tako dalje. Mnogi koji plaću nad nejedinstvom ovoga ummeta. Kada ih pogledamo, upravo vidjećemo da su oni najviše poradili na nejedinstvu ovoga ummeta. Zašto? Zato što su se uspostavili i postavili kao neprijatelji s ummeta. I danas, kada vidimo din dušmane, na koga upiru prstom, na koga udaraju, koga prozivaju, Upravo nosioce sunneta. Upravo one koji uspostavljaju Allahovu te ve ta'ala vjeru onako kako ona jest. Ali iskrenim mu'minima to ništa nauditi neće. Molim Allah ta'ala da nas učini otaklji, da nas pomogne na putu sliženja sunneta Rasula s.a.w.